13. fejezet Pár percig csendben autózunk. Valamit mondani akarok óginak, Bocsánatot akarok kérni tőle, amiért előástam valamit, amit ő minden erejével el akart temetni. Azt akarom mondani neki, hogy megfordulok és visszaviszem a kapitányságra, hogy majd egyedül megoldom. Hogy szerintem hívja fel Ivont, és adjon neki még egy esélyt, és felejtse el mindazt, amit a halott lányával kapcsolatban mondtam. Ehét azt mondom, az elméletem valahogy nem áll össze. Hogyhogy? Eredetileg az volt a teóriám, hogy ennek az egésznek köze van a Leóval és Dajánával történtekhez. Hallom, ahogy ógi felsóhajt. Folytatom. Azt gondoltam, hogy köze van a titkos társasághoz. Hat lehetséges tag, akiről tudunk. Leó és Dajáná. Nem tudjuk, hogy Dajáná tag volt-e, csattam fel amit tökéletesen megértek. Rajta nem volt ott az a hülyeki tűző az évkönyvben. Igaz, mondom óvatosan. Ezért is mondtam azt, hogy lehetséges tag. Jól van, tök mindegy. Akarod, hogy eljöttem a témát? Tényd meg nekem egy szívességet, nep, és mondd el végre, miért nem akar összeállni az elméleted. Bólintok. Ahogy telik az idő, egyre kevésbé van megköztünk az alá rendeltség. De ógi még mindig a mentorom. Én meg a mentoráltja. Hat lehetséges tag, ismétlem. Diana és Leo halott, mondja. Csak úgy, mint Rex. Maradt tehát Mora, aki ott volt a Rex gyilkosság helyszínén, valamint a kardiológus nő, aki nyugatra költözött. Beth Fletcher, lánynevén Leslie. És Hank, mondja Ógi. Na, pont vele van a bibi, mondom. Hogyhogy? -hogy? Három héttel ezelőtt, mielőtt még Rexet megölték volna. Valaki feltette a netre egy videót henkről, Aztán Hank eltűnik. Aztán Rex-et Nem látom a kettő közt az összefüggést. Bárki tette is fel a videót, az egy rendom dolog volt. Egy szülő részéről. Alig, ha van köze a régi bázishoz, vagy a titkos társasághoz. Szerintem is valószínűtlen. Bakargatja az állát, ógi. Megengedsz egy észrevételt? Persze. Túlságosan rá vagy pörögve a témára, nep. Ellentétben veled vágom rá, ami nem túl okos dolog a részemről. Alapos és jogos fejmosásra számítok. Ehelyett ógi Flegmán felnevet. Ha nem te lennél, most bemosnék egyet. Ez övön aluli volt a részemről, mondom. Sajnálom. Értem én, Nep, még ha te nem is. Miről beszélsz? Te nem csupán Leo és Diana miatt forszírozod a dolgot, mondja, hanem Mora miatt. A szavai égetnek. Ha mora nem tűnt volna el, már rég megbékéltél volna Leo halálával. Nyilván lennének kérdéseid, ahogy nekem is, de tudod, mi a különbséget tönközt. Akármi derül is ki, még ha megtudunk is valamit Leo és Diana haláláról, a számomra nem változtat semmin. A kislányom holtteste ugyanúgy ott fog enyészni a temetőben. Számodra viszont – mély fájdalom csendül a hangjában, amiért bűntudatmardos – Számodra viszont ott van mora. Megállunk a lakópark kapujában. Próbálom elhessegetni a gondolatot és kitisztítani a fejem. Próbálok koncentrálni. Próbálom összeszedni magam. Az ember hajlamos lefigyelni az efféle lakó tömböket, a egy egyhanguságot, az üres egyformaságot, a jellettelen semmienséget, a panelszerű struktúrákat, a mester megkomponált környezetet, Mégis, amióta felnőttem, sokszor gondoltam már arra, hogy egy ilyen költözöm. Tetszik a gondolat, hogy a havi közös költség fejében nem kell semmilyen házkörüli munkát végeznem. Utálok füvek nyírni. Nem szeretek kertészkedni, sütögetni, és nem vagyok oda a többi klasszikus kerti foglalatosságért sem. Cseppet sem zavarna, ha a házam külseje pontosan olyan lenne, mint a szomszédaimé. Hisz még ahhoz az épülethez se fűz semmilyen különleges kötődés, amelyben felnőttem. Akár Akárhová mennék, te is jönnél velem, Leo. Hogy akkor miért nem költözöm el? Egy pszichiáter biztosan megfejteni az okát, ha rárepülne a témára. De nem hiszem, hogy olyan mélyen kell keresni az okokat. Lehet, hogy egyszerűen csak könnyebb maradni, míg a költözéshez erőfeszítés kell. Szimpla tudomány. A nyugalomban lévő test nyugalomban marad. Nem hiszem, hogy ez az igazi magyarázat, de momentán nem tudok jobbat. A kapuőrmél még csak egy árva gumígot sincs. Felmutatom a jelvényemet. Tom Stroudhoz jöttünk. Szemügyre veszi a jelvényt, visszaadja. Mr. Stroud várja magukat? Nem. Ha nem bánják, felszólok, és jelzem, hogy itt vannak. A házirend tudják. Ókira nézek. Bólint. Persze, tessék csak. A portás felszól. Leteszi, és útba igazít második kis utca balra, a teniszpályák után. Parkolómatricát nyom a szélvédőre. Megköszönöm, és behajtok. Mire leparkolunk, Tom Straud már az ajtóban áll. Fura látni az apában a fia mását. Kétség sem fér hozzá, hogy ő Henk apja. De a hasonlóság egészen bizar. Az apa nyilván idősebb, de emellett sokkal jobban öltözött, gondosan borotvált, ápolt. Heng haja égnek áll mint ha felsült volna valami tudományos kísérlettel. Az apja ezzel szemben makulátlan. Őszes frizurája precízen hátra van simítva, és el van választva. Kiszállunk. Tom a kezét gyűrögeti. Idegesen feszeng. Ógira nézek, ő is látja. Ez az ember rossz hírre számít, a legrosszabbra. Mi már mindketten adtunk át-e hírt, és sajnos már kaptunk is mindketten. Tom Straud tétován közelít. Ógi? Nem tudjuk, hol van Henk, mondja Ógi. Ezért vagyunk itt. Megkönnyebbül és önti el az arcát. A fia nem halt meg. Straud ügyet sem vett rám, rögtön Ógihoz lép. Ölelésre tárja a karját. Ógi egy pillanatig habozik, mintha fájdalom nyilalna belé. De aztán odalép, és meglapogatják egymást. Jó újra látni, Ógi, mondja Straud. Téged is, Tom. Miután eleresztik egymást, Ógi megkérdezi. Tudod, hol van Hank? Stroud megrázza a fejét. Nem akartok bejönni? Tom Stroud egy dugattyús kávéfőzőt szed elő. Doris a kapszulás kávéfőzőt szerette, de nekem azzal túl műanyag ízű a kávé. Kezembe nyom egy csészét. Óginak is tölt. Belekóstolok. Amúgy kitűnő. De lehet, hogy csak a frankofírságom miatt vagyok elfogult. Ógi és én egy-egy konyhaszéken üdünk. Sztrald áll. Kifelé bámul az ablakom. Szemben pont egy ugyanilyen ház. Amikor doris elváltunk, Hank tíz éves volt. Doris meg én tizenöt éves korunkban kezdtünk randizgatni. Túl fiatalon. Még főiskolára jártunk, amikor összeházasodtunk. Utána apámnál kezdtem emelózni. raklap szegeket, meg úszegeket gyártottunk. Én voltam a harmadik generáció. A gyár Yorkban volt, egészen a zavargásokig, aztán áttelepült Európába. A munkám a legunalmasabb munka volt a világon. Legalábbis akkor azt gondoltam. Ógira nézek. Egy szemforgatásra számítok, de vagy csak eljátsza, hogy érdekli, vagy tényleg meghatotta régi barátjának a története. Aztán egyszer csak harminc lettem. Utáltam a munkám. Anyagiak sem voltunk eleresztve. Idő előtt kiégtem. Boldogtalan voltam. Az egész az én hibám volt, már mint a válás. Eljutsz egy pontra, feladod. És onnan csak lefelé megy az út. Doris és én sokat veszekedtünk. Megutáltuk egymást. Henk, a hálátlan kölyök is ellenem fordult. Pokolba az egésszel gondoltam, és elköltöztem. Jó messzire. Nyitottam egy horgászboltot, hátul lövészklubbal. Párszor meglátogattam henket. furc volt. Sértődött. Nem látott szívesen. Akkor meg minek erőltessem. Újra megnősültem, de nem tartott sokáig. Elhagyott. Gyerek nem volt. Nem nagy ügy. Egyikünk sem gondolta komolyan, hogy örökké fog tartani. Nagyon sóhajt. Tom, tessék úgi, miért jöttél vissza? Sejjentben laktam. Éltem az életem. Aztán egyik nap Doris felhívott, azt mondta Rákos. Köncseppek jelennek meg a szemében. Ógira nézek, ő is elérzékenyül. Az első géppel ide repültem. Miután visszajöttem, többet már nem veszekedtünk. Nem beszéltünk a múltról. Nem hány fel a dolgokat. Még csak azt sem kérdezte meg, miért jöttem vissza. Egyszerűen csak beköltöztem. Tudom, ez így elég bizarr. Egyáltalán nem, mondja Ógi. Tom a fejét ingatja. Mennyi elpazarolt idő. Egy egész emberöltőnyi. Elhallgatunk. Szeretném, ha folytatná, de inkább háttérbe húzódom. Volt hat egészséges hónapunk, és hat kevésbé egészséges. Nem nevezném jónak vagy nap. Ha az ember azt teszi, amit a szívedik diktál, akkor mindenhogy jó. Ha értitek, mire gondolok? Persze, mondja Ógi. Értjük, mire gondolsz. Pontosnak tartottam, hogy Henk is itt legyen, amikor elmegy. Mindketten vele voltunk. Ógi nyugtalanul fészkelődik a széken. Én dermedten ülök. Strauss visszafordul az ablakból. Felhívhattalak volna, Ógi. Ógi legyint. Pedig akartam. Tényleg. Akartalak hívni, csak. Nem kell magyarázkodnod, Tom. Ógi megköszörülje a torkát. Henk át szokott jönni? Aha, néha. Bár már az is megfordult a fejemben, hogy eladom a lakást, és beteszem neki a pénzt letétbe. De úgy voltam vele, mégiscsak ad neki valami látszat stabilitást. Próbálok neki segíteni. Néha, néha egész jól van. Bizonyos szempontból olyankor a legrosszabb. Olyankor átvillan rajta, milyen is lehetett volna az élete, ha nem veszik el tőle. Strad most először szólít meg. Maga ugye hánk iskolatársa volt? Igen. Akkor nyilván tudja. már mint hogy Henk beteg. Viccentek. Sokan nem értik meg, hogy ez egy betegség. Elvárják tőle, hogy bizonyos módon viselkedjen. Azt várják, hogy egyszer csak levetkőzi, és helyre rázódik. Olyan, mintha egy törött lábú embertől azt várnák, hogy futásnak eredjen. De nem fog tudni. Mikor látta utoljára? Kérdezem. Pár hete. Nem, mintha olyan sűrűn jönne. Vagyis nem aggódott. Eltöpreng. Hallgódtam is, meg nem is. Ezt hogy érti? Úgy, hogy még aggódtam is, nem tudtam, mit tehetnék. Heng felnőtt, önálló ember. Nem tartozik számodással. Ha kihívtam volna magukat, mit csináltak volna? Felesleges felelnem. Nyilvánvaló. Heng mutatta a parki videót? Kérdezem. Milyen videót? Előveszem a mobilt, és lejátszom neki. Miután megnézte, a kezébe temeti az arcát. Édes Istenem, ki rakta ezt föl? Nem tudjuk. Tehetek, nem is tudom, tehetek bejelentést, hogy eltűnt, vagy mit szoktak ilyenkor? Tehet, mondom. Akkor megtenném, Ógi. Ógi Sztraldra néz. Találd meg a fiamat, kérlek. Ógi együttérzőn Bólint. Megtesszük, amit lehet. Mielőtt elmennénk, Straud megmutatja a szobát, amelyet a volt neje tartott fenn Hank számára. Sose jön be ide. Amióta visszajöttem, Henk besedette a lábát ebbe a szobába. Amikor kinyitja az ajtót, érezni az áporodott szabot. Belépünk. Amikor meglátom a szemközti falat, hátrafordulok. Kíváncsi vagyok Ógi reakciójára. A fal fekete-fehér fotókkal, újságkivágásokkal, és a Nike bázis légi fotóival van tele. A bázis fénykorából. Az anyag nagy részt régi. A fotók sarka visszahajlik. Az újságkivágások sárgák, mint egy dohányos foga. Valami újat keresek. Valamit, amit nem találhatnék meg bármikor a neten. De semmi különlegeset nem találok. Tom észreveszi, hogy leragadtunk. Hát igen, Heng bele volt pistulva abba a régi bázisba. Megint Ógyira nézek de nem hagyja meg a dolog. Henk mondott valaha magának bármit is róla? Kérdezem. Mire gondol? Vállatvonok. Bármire? Semmit, aminek értelme lenne. És aminek nem volt értelme? Sztráld ógira néz. Gondolod, hogy a bázisnak van valami? Nincs, mondja ógi. Tom visszafordul hozzám. Henk rengeteget zagyvált róla. Mindenféle őrültségeket, hogy titkokat rejtegetnek. Gonosz emberekről beszélt meg kísérletekről, Savanyú mosoly jelenik meg a szája szegletében. Vicces. Mi? kérdezem. Végül is nem vicces, inkább ironikus. Mint mondtam, Henk teljesen bele volt pistulva a helybe. Már kisgyerekként. Eltöpreny. Ógi és én szótlanul hallgatjuk. Szóval Doris néha azzal viccelődött, hogy lehet, hogy Hank mégis igazat beszélt. Talán tényleg volt egy titkos laboratórium a bázison ahol furcsa kísérletek folytak. Talán egyik éjjel, amikor Henk arra kószállt, a rossz emberek magukkal vitték, és csináltak valamit az agyával. Ezért lett olyan, amilyen. A konyhában néma csönd. Tom próbálja elviccelni. Lod is csak tréfálkozott, mondja. féle fekete humor. De ha ilyesmi történik az ember gyerekével, próbál minden szalmaszálba belekapaszkodni.